Éfé elmúlt már. Odafönt a csillagok egyre hidegedben szikráztak, ahogy a part mentén is egyre hűvösebb szélsöpő, ahogy a part mentén is egyre hűvösebb szélsöpőt végig. Mesztelenül fölkusztak az istenség lábához. A delebáti elfintorodott, amikor odaértek. És most? kérdezte vonakodva. Ki a bályunkat orra nyörnek? Kán morgára csodálkozva rá pillantott. Csak tréfa volt. Őrpöre kétségbe esetten pislogott a horizonton húzódó aréna felé. Anomád nem törődött többet vele. Végig tapogatta az istenség tannás lábojjaid. Aztán felpillantott a fejük felett terebélyesedő acéltógára. Ez lesz az. Alkára halvány mosolyült ki. Biztosan van másik feljáró is, de sokáig tartana megkeresni. Kövess, azzal Taius vastag bokájához lépett. Feszülten figyelte a fejük felett csüngő acéltóga ezernyi redőjét, majd felszökkent az alsó szegélyre. Éppen csak elérte, de ez elégnek bizonyult ahhoz, hogy felkapaszkodjon, és a következő pillanatban eltűnjék a tóga egyik lentről alig látható redőjében. Hol vagy? kérdezte szinte suttogva őrpörő, Mire a következő pillanatban egy kéz nyúlt leérte a fémdrapériából. drapériából. Jó, jó, én nem vagyok olyan égéveszelő, mint te. Nem dohoghatott tovább, erőt vett a kétségbe esésünk, és elrugaszkodott. Bent fullasztó meleg volt. A szobor burkát hevítő nap melegét az éjszakai szellő nem tudta enyhíteni. Ráadásul az órokék sem láttak. A delebáti hatodik érzéke minden esetre asszukta, hogy valami szűk, kürtőszerű járatban lehetnek. Ezek lépcsők, mutatta kicsit később a nomád. Nagyon meredek, sok helyt le is omolhatott már. Fákjánk nincs. Felkészültél? Őrpörő dörmögött valamit a szakálába, s a nomád ezt beleegyezésnek vette. Igyekezniük kellett. Úgy számolta, legalább másfél órájukba tellik, mire felbotorkálnak az Istenség fejéhez.